«Не треба. Краще послухай мене. Я тобі раджу як друг. Обіцяю, у природному вигляді ти затьмариш усіх». Навіть Риту спитала себе Діана і подумала, як було б добре, якби Максим передумав і покохав іншу. Будь-яка суперниця не ображала б Діану так, як її найкраща подруга. Який дурний збіг. Все зіпсувалося. Більше немає подруг. Є лише лицемірство. «Максиме, скажи мені, чому ти вибрав Риту?» – наважилася запитати вона. «Якби ж мені знати?» – знизав плечами Максим. «Я ні про що не замислювався. Все прийшло саме по собі. А ти ніколи не думав про це?» «Ні». «Як це?» «Річ у тому, що в житті чоловіка кохання займає набагато менше місця, ніж у дівчат та жінок. Невже все так сумно?» «Чому ж сумно?» «Така правда життя». Для закоханої дівчини все життя – любовна поема, а для чоловіка – навряд. «Зрозуміло», – відповіла Діана. «А я все думаю, що це зі мною?» Максим уважно подивився на Діану. «Скажи чесно, ти справді нічого не відчуваєш до мене, чи все це – твоя чергова хитрість. А якщо відчуваю? Забудь, я не гідний тебе, ти глибока натура і з багатими почуттями, ти заскладна для мене» а я запростий для тебе. Коли перші хвилі бажання відлинуть, побачиш, що я тебе не вартий. До того ж, в мене до тебе тільки батьківські почуття. Діана відчувала, що життя чудове, і такі дрібниці, як Максим та Рита, зі своїм коханням, не могли зіпсувати її піднесеного настрою. Все-таки кращого анальгетика та анестетика, ніж алкоголь, люди не вигадають ніколи. І ще дві години тому – Діані здавалося, що ніщо в цілому світі не вгамує її душевного болю і не загоїть рани серця, а зараз дівчина просто раділа сонцю, небу, пташкам та травичці. З єдиним бажанням виспатися Діана повернулася додому. Але день надалі дарував сюрпризи. Мати була не в гуморі стій, де стоїш, не роздягайся, суворо наказала вона. «Мені дзвонили директор твоєї школи і декан пединституту, і ще якісь люди. Нас викликають накилим до декана». Діана слухала матір з дурнуватою щасливою усмішкою і, погоджуючись, хитала головою. Мати набундючилася. «Я так і знала. Твій Максим виявився не таким уже й шляхетним. Ти ж п'яна?» «Діано, це вже переходить всі межі дозволеного». Діана сіла на тумбу, подивилася у дзеркало і почала знімати макіяж. Мати завмерла на хвилину. Ну, хоч один позитивний момент. Ти, зрештою, помітила, що псуєш своє обличчя. Вона принесла дочці кави та дві таблетки аспірину. «Мамо, в мене серце стане. Треба було думати про серце, коли пиячила. А зараз пізно. І звідки ти все знаєш?» – пробурмотіла Діана. «Годі балакати». Діана ще не бачила матір такою рішучою та різкою. Життя сповнене несподіванок. Карпо Іванович Олексійченко потягував пиво та дивився на годинник. Сьогодні субота, і він нікуди не поспішав. Жінки нема, онуки не чекають, собака і той здох минулого місяця. Коли декан був майором КДБ, він не дозволяв собі ніяких вільностей. Але час минув, кар'єра зайшла у глухий кут, Здоров'я покинуло його, давні друзі розчинилися у повітрі і дагали впали під ноги юрби, яку Карпо Іванович так ненавидів усе життя. Зміст існування звузився до маленьких радощів: пляшечка пива, телевізор, розмова з ледарем-студентом про академзаборгованість. Карпо Іванович витяг з шухляди стару пожовклу світлину. Сьогодні особливий день. Діані було б сімдесят років. Він пам'ятав її юною та прекрасною, як перший пролісок. Він бачив, що розчавив цю ніжну квітку. «Нічого, моя Люба», – звернувся він до світлини. «Я позбавив тебе страждань неминучої старості. В тебе не сивіло волосся, не випадали зуби. Тебе більше ніхто не зрадив та не образив. До того ж, ви всі разом зустрілися». «У вас тепер гарна родина». Його монолог перервав стук у двері. Увійдіть, дозволив декан, не відриваючи погляду від столу.